Kedvesztok, kedves a MetiHater Podcastot halljátok a 37. adást, amelynek az a cím, hogy pulyka koncepciós per, amelyet a mozgó értelmében az első szó külön kötője, a második kettő egybe kell leírni. Legalábbis nagyon biztosak vagyunk benne, hogy ez így nagyjából jó. Viszont remek működik. Én ki tudom mondani pulyka koncepciós per. És akkor most próbálkoz meg a Moszkvics-sluszkulcsal. Jaj, de ez könnyű a Moszkvics-sluszkulcs. De tök nem. Hát illetve de, lassan igen. De mondjuk nekem előnyöm van, mert mi ezzel sokat szivatjuk a gyerekeinket ezekkel a nyelvtörőkkel, úgyhogy kénten voltam kigyakorolni. Úgyhogy én még olyanokat is tudok egészen gyorsan, hogy, hogy Pepita Paripa, Kopoga, Pepita Patika, Kövén. Ennél egy kicsit még Nem, nem, ez gyorsan is tudom, csak most nem jut be maga a konkrét szöveg és ha már így bajba kevertem magam, akkor elárulom, hogy Póli Ferenc Ferenc vagyok. A Pepi Tapatika kövén. Na tessék, a sok Én <gül> költes igaz, és én meg próbálkozok egy ilyennel. Jó, hát ehhez képest a újka koncepciós per az laza, és e, majd szó is lesz arról, hogy miért is, miért is van az Amerikai Egyesült államokban e, per alatt kettő darab állat. Röviden elmondhatjuk, hogy azért, mert újra működik a az amerikai kormány. Ez, de legalábbis van pénz sokra. <gül> és ez egyfajta hagyomány. Az amerikai elnöki hivatal egyik legszebb hagyománya, ami természetesen internetet használva már ahhoz, hogy, hogy Ferenc, De ennél többet nem mondhatunk, hiszen... Felborítod a Most szigorú roller roller roller. tervet, és valakinek vágnia kell. Mindenesetre később ha... szó lesz arról, hogy az amerikai elnök bárkit megölethet, akár ember, akár nem. Azt megnézném viszont, hogy a drónnal öldék meg a, a pulykát. Szegény, szegény pulykát. Én azt nézném meg, de ez már igazán spoilernek is a spoiler hogy miután drónnal megölték a pulykát, utána hogy lenne belőle Thanksgiving pulyka. Vannak azok a csodálatos törvényszéki emberek, biztos, hogy ezt tudják rakni. Igen. Egy így szétterítve egy sarnakba, mint a leesett vizeket repülőket. De hát nagyon messze vagyunk még a pulykáktól, addig még sok egyéb mellett egy egész égi jelenség falkán kell átverekedjük magunkat, mert ha bár ezen a héten nem volt semmi érdekes, de viszont egy csomó égi jelenség tolakozott Kézzük ide az adáson hogy Holnap, azaz 28-án, amikor ti ezt adást már lehet, hogy meghallgattátok, de az is lehet, hogy még el nem készültünk vele, lesz napközelben az isonüt üstökös, ami az évszázad legfaszább üstökös lehet, amennyiben napközelben nem esik apró darabokra, mert akkor nem lesz a legfaszább üstökös, hanem úgy nézzük, ahogy szétesik. És lehet érte aggódni. Annál is inkább, mert 30-40%-ra annak az esélyét, hogy túléli ezt a, ezt a napkerülést, és az, az nem túl jó aránya kell, onnan nézzük. És vajon megígérhetjük, hogy a jövő héten beszámolunk arról, hogy túlélte? Szerintem igen. Ezzel rá van minden külve egyébként, a Náza holnapra élő csillagászos henge hirdetett, ahol együtt lehet izgulni, hogy mi marad meg ebből a azt hiszem, 3 km átmérőjű maggal rendelkező tudcosból. Tehát akár a Náza tudósai is együtt lehet rágni a körmünket, Mi csak egy összefoglalót nyújtunk majd. Nagyon jó. És ez már most látható az égbolton? Itt mi nálunk a földön? Itt mi nálunk lehetett volna azt hiszem, hogy múlt hét végén távcsővel. Uh -huh. Ha pedig visszajön, akkor, akkor nagyon fényes, nagyon feltűnő, nagyon szabad szemmel is dolog lesz belőle egyszer csak. Akkor valóban drukkolhatunk érte. Am Kellek viszont, őgy, Bruce Nem, illetve azt mondja, hogy egy, egy jó kis üstököst még az amerikai elnök sem lövethet neki, de nyilván van erről szó. Mondjuk ezt pont Európában mondták, hogy kéne valami mégis kilő, kilőnni Bruce Willis-t kitálni, hogy onnan lövik ki Bruce Willis-t, hogyha baj van, hányat lőnek egyszerre, meg ilyesmi. Meg leszerződni Bruce Willis-szel, egy ilyen rendelkezés állási szerződést kötni vele, hogy ha bármi lenne, akkor jön, és egyszerű, már végül is megoldott egy ilyen is tökös kérdőst. Hát végül is egy párat, hogy, hogy több helyről is. Egy több Bruce Willis is. hadsereg? Hú, uh, nagyon jó. Na. a legmenőbb isonkép az, az, az nem a földi. A Názának a godár űrközpontja az a héten adta ki. Lehet, hogy talán ma is volt ez. A Stereo B nevű műhold, ami napkörüli pályán kering és napot figyeli, azt csinált egy olyan, olyan képet, vagy egy olyan videót, amin három dolog látható nagyon jól. A merkúr a Föld, a napnak a széle egy picit, meg az üstökös, ami tart a nap felé. Csodálatosan hangzik. Majd linkeljük be ezt a képet, és akkor én is megnézhetem. És ugye, ha már azon izgulunk, hogy a isonüstökös visszajön-e és ezért megnézhetjük-e, következő cuccért nem kell izgulnunk, az biztos nem fog visszajönni. Kína ugyanis egy Robert küld a Holdra, mármint egy egy holdjárót. Holdjárónak nevezzük ezt valóban, tehát egy holdjárót küld a Holdra, ami majd járni fogja a Holdat. De én valahogy úgy értettem, hogy ez a, nem tudom, G-Shan vagy 5, vagy gosan, vagy valami ilyesmi. De hogy mintha lett volna... Chang'e. Chang'e. Nem, Chang'e 5. És hogy volt már egy Chang'e 3, amiből... Nem Bocs, a Chang'e 3 megy most, és 2010 időben majd a Chang'e 5, Aha. ami vissza is fog jönni már vizekkel, kőzetekkel. Tehát a kínépek tudják azt csinálni, mint a Ruszkik 76-ban. Igen, de hogy, tehát ez azt jelenti, hogy akkor most küldenek először eszközt a Holdra, igaz? Ők. 76 óta az első olyan landolás lesz, ahol nem valamit belölövünk izomból a holdba, hanem ott lesz áll és érdekes egyébként, hogy Kína most így nagyon, nagyon rá van elcupanva, hogy megismételje a teljes orosz és amerikai űrprogramot csak egy kicsi lemaradással, de nekik is bizonyítani kell. mobiltelefonban már jók, űr, űrkutatásban még azért eléggé kezdők, de azért mégiscsak a harmadik legjobbak. Hát még tíz éve raktak ki az első embert az űr, vagy küldték ki, most már a Holdon vannak, ugye Kína nagy, nincsen hely, az űr nagy, van hely, adjuk össze. <gül> <gül> igen, ez igen. egy kicsit Ministry of space sen hangzott, ami egy volanális általít képregény, ami arról szól, hogy Anglia, még így, így amikor voltak gyarmatai, akkor úgy döntött, hogy hát tulajdonképpen ezek a gyarmatok nem igazán érdekesek nekünk, mert ott, ott van az ég, az az egész, amilyen lehet. És feladt, feladták Indiát, feladták az összes többi gyarmatukat, és kolonizáltak helyette a holdat, meg a másot. Uh -huh. De ez a valóságban is lehetőség. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, nektek van például már földetek a holdon? Azok átferések szerintem. Azért kérdezem, mert nekem van. Miért van neked föld a holdon? Feri van egy hogy hogyha érdekel. Folyóhosszában vagy széltében? Azért van. Földem a Holdon, mert amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor a buli, buli kapcsán azt üzentük a bulira meghívott vendégeknek, hogy hozzanak egy kis földet, hát kéne egy telek. Nem, nem specifikáltuk ennél jobban, csak egy -e telket szeretnénk. És mindenki nagyon kreatívan oldotta meg ezt a feladatot, többek között az Axel műszaki igazgatója az konkrétan vásárolt nekünk egy kisebb telket a Holdon és arról elhozta a szertifikáitot. És mikor voltatok kint utoljára? Vagy, vagy ez is olyan, mint, mint amikor ö, ilyen társbérjelsz egy, egy nyaralót, és akkor majd kimegyek, de mindig valamikor szeptember közepére van egy időpont, amikor Igen. sose érsz rá. Az úgynevezett üdülési jog. Az Azaz. Igen. Ez pont olyan, csak még sokkal valószínűtlene, hogy az ember igénybe vegye De minden Hagyad legyen gazdaság adni? Hát én nem féllek. vagy... Ezt majd Remélem. a szomszédok felnyomnak. Reméljük majd Remélem. a csange öt összesöpröget kicsit, vagy legalábbis ugye elrendezi a kavicsokat. Azt nézhetek, hogy milyen cuki neve van a holdjárónak? Tehát magának de, a nyúl, macska, kutya, valami ilyesmi. Igen, Jáde nyúl. Nyúl, ez, Isten látja, lekem én írtam pedig a hírt a vs de ha meg sem mondom, hogy milyen állat. Jáde nyúl, azt gondolom olyan, És meg megszavazták. Normál nyúl. Az arra még azért kíváncsi. Aból drága köből van, igen. Hogy hogyan? De hogyan csinálták a szavazást? Hogy... Tehát így a, a pártalapszervezeteken keresztül egy ilyen űrlapot kellett beküldeni. És még... mindenki internetezését, és aztán eldöntöttek, hogy mi a legnépszerűbb. <síns> igen, lehet, hogy úgy, úgy szavaztak, hogy milyen weboldalt néztek meg. Vannak mindenki gondolján erősen arra. Ne ragadjunk bele a témába, mert hiszen van itt még műhold, illetve olyan, olyan űr cucca, ami megy, a, megy az űrbe, és szerintem érdekes, ezt én is tettem be, mert hogy a, most indul az első kereskedelmi műhold pályára állítás, vagy lehet, hogy már meg is történt, mert ez egy pár napos hír, hogy azt hiszem, mára tervezték. De eddig is kereskedelmi műholdakat állítottak pályára sokat, nem? Igen, de, még, de nem magán ö, vállalkozásban Tehát a SpaceX, én, ahogy vagy most fiaséget beszélnék azzal, hogy ez lesz az első kereskedelmi műhold Ö... pályarállítása? Első amerikai magáncég által gyártott amerikai magánrakétán felállított amerikai magánműhold. Ö, hogyha magánnal egyszerű fitesz, akkor, akkor vannak fent kereskedelmi műholdak, mondjuk a SES-asztorobb üzemeltet ilyeneket. Ö, meg lehet venni a hogy neked, de az, hogy itt tényleg egy spirit amerikai állam felrakjanak egy műholdat a saját bizniszügyön belül, az, abból azt hiszem ez az első. Igen. És azért ez egy, ez egy jelentős pillanat. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy a SpaceX, ugye ez, ez a cég az, amelyik többek között ezt a ügyet is fogja intézni, ezt a pályállítást, És ha mindent végigpróbált, nem? Ugye ez Elon Musk cége és most már úgy tűnik, ha ez sikerül, ez a pályarállítás, akkor, akkor akkor sok mindent megcsináltak. Már volt űrugrás, volt kereskedelmi, volt pályállítás. Úgyhogy... Hát most az, a kihasználja a, a különböző cégek között levő szinergiákat, és a következő műholdat mondjuk rakétan, nélkül elektromotorral viszi fel. <gül> Igen, gondolom arra célzol, hogy olcsó mágnespárnás, vagy valami olyan hogy akar csinálni. A végül a nyugati parton, talán. Hát megövi a Tesla, ugye? Megövi a Tesla az elektronikus, nem bocsánat, elektromos versenyautó, vagy sportvillamos. Elektronikus is szerintem. Egyébként biztos elektronikus is, igen. Egy eh, adáson kívüli kérdést szeretnék feltenni. Még itt adás előtt próbálgattuk, hogy a számítógépen mellett levő fali óra az milyen nagyon behallatszik. Vajon most behallatszik -e a a nagy fekete macskának a kecegése. Nem. nem Nagyon jó. Akkor mehetünk is tovább. A következő hírt úgysem értem, csak felkonferálom az űrbe, a retúrt bitcoinban fogjuk megvenni. Igen, hmm. szerintem az űr részét is ismeritek, a retúr részét is, és a, és a bitcoinról is már beszélgettünk egy párat, vagy pontosabban néztünk értetlenül, hogy hogy van. A másik űrvállalat, a másik magánűrvállalat, a Virgin Galactic a Richard Bransonnak a hobbiprojektje projektje a múlt pénteken, hogy amikor majd lesz ö, kereskedelmi ö, űrrepülő vagy személyszállításuk, mert hogy ezt tervezik, akkor majd bitcoinon is lehet fizetni. Igazán ennyi a, ennyi a hír, ez, ez a legkevésbé nem hír, ami, ami így el fog hangozni ma. Mondok hozzá, gazdasági híreket. Ezer amerikai dollár felé kúszott a bitcoinnak az ára, aki annó egy dollár környékén vásárolt, az most érezze majd gazdagnak. Jaj, és adja el kurva gyorsan. Vagy tartsa meg, hogy hátha tud belőle legalá legalább egy ilyen alacsony földkörüli orbitra kijutni, ami, ami olyan, mintha nem tudom, levennél érdre. Hát azért nem egészen olyan. Majdnem olyan. Érzem, hogy ez kell mondjuk. Nézd, a világbira olyan messze van, hogy fizes csak az irány rossz, abba, hogy, hogy felé indulsz. <gül> hát ez viszont habár vicces, de teljesen igaz. Tudom. A világ. közben van. Van a magasan. kilométer Így van. Van itt még egy, még egy bitcoinnal kapcsolatos hírünk. Ez már csak egy átvezetés, ennek már semmi köze az égi jelenségek felsorolásához. Ó, ezt én találtam, de a... Kript kriptográfus, vagy nem is kriptográfus. A kriptonahista fak című jelenséget először meséld el, kérlek, mert ezt nem Jó. fogom tudni össze összefoglalni gyorsan. Kezdetben volt az igen, és Buthal elkelelegett a vizek fölött, aztán ellették az internetet az őrültek. Ez a 90-es évek közepére esett, amikor is a Clinton adminisztráció megpróbálta lehallgatni a különböző házdi forgalmakat, és ők módon erre javasoltak egy ilyen szabvány jellegű dolgot, hogy csak nekem mondod el, meg a barátomnak kivel beszélgetni szeretnél. Erre válaszok kialakult a kriptonaristáknak a kis társasága, akik tiltakoztak, petíciót írtak, balhét csináltak. Ezért a clinton visszavonultak, és az ott titokban történik minden. És ennek a csapatnak volt egy jellegzetes alakja Timothy C. May, azt hiszem, tervező egyébként Intelnél, aki megírta nagyon hosszú és bődöltöltes mennyiségű önismétléssel azt, hogy egy rendes libertárius társadalomban, ahol erős titkosítás van, ott miket lehet megcsinálni, kezdve a dolgok rendelésétől, ami ugye most már megvan az interneten, egészen a bérgyilkosok felfogadásáig, amit a drogok rendelésével kapcsolatos hírekoltatunk, szintén megvan. Tehát tulajdonképpen profita volt, csak ezt nagyon rossz stílusban tette. Azt a Silk lehet, hogy lehetett, ugye, bérgyilkos rendelme? De most a Silk a kapcsán rendelt a csából valahol más hobbérgyek amikor elkezdték a kis parnerei átverni. Na, de ezt az iparágot akarja diszruptálni egy uh, bitcoinra épülő uh, Kickstarter szerű uh, uh, piac, Hú. ahol bele, bele lehet rakni szépen a, a közösbe a bitcoinocskákat, és hogyha elég összejön, akkor az, az beválthatja valaki egy politikus megölésére. És ennek az idő az, az a célja ezzel, hogy egy idő után senki nem merjen politikusnak menni, mert azt még meg fogjuk ölni. Uh -huh. És Ezt ez hogy a, a tökéletes nevet, csak Szaúd-arábiából kell megvenni, ukrán és tárpontsa Nagyon vad volt, de én ritkán szoktam azt mondani, amit most fogok mondani, de azért ez tényleg egy ilyen buzzword alapú marhasság, nem? Tehát az, az a szép, hogy van. úgy tűnik, mintha buzzword alapú marhasság lenne, de ez már egy, egy ilyen húsz éve legalább foglalkoztatja az embereket, hogy hogyan lehetne megölni a politikus anonim módon. És ez Én így... Inkább nem azt mondanám, hogy 5000 éve foglalkoztatja az embereket, amióta vannak politikusok. Jó. É, illetve igazából arra mutat rá, mert ez a cikk, amiről beszélünk, hogy a force-ba meg, hogy a világban őrületesen be vannak szivárogva a, a sziliciumvölgyi őrültek és hogy ahhoz képest, hogy mit képviselnek, vagy mennyire van hatásuk az amerikán, meg a szirizim vagyon kívüli részekre, ahhoz képest nagyon sokat lehet hallani a remek ötleteikről. Igen, mi is túl sokat foglalkozunk velük. Ez azért lehet egyébként, mert hogy ők azok, akik eh, ahhoz vannak hozzászokva, hogy naponta három-négy nagyon innovatív ötlettel álljanak elő, eh, és ezt eh, nem általanak. Eh, kivinni a iroda falai közül és a társadalmi jelenségek kapcsán is előhozni ezt a képességet, hogy mindenről eszükbe jut valami nagyon eredeti, amihez kell elektromos áram, de legalábbis egy gombbelem. Amíg nem kezdik el megvalósítani, mint a Google a, a léggömbes internetet. <síns> Az <azért azért azért. síns> egy nagy marhasság, ugye? Ezt akartad ezzel mondani? Hát, vagy legalábbis nem a ott és akkor azonnal felmerülő problémák megoldása. Kicsit azért arról légionből sem még mindig az jut eszembe, hogy, hogy e, szoktuk mostanában emlegetni a first world problemeket. tehát amikor azon vajunk hogy az új kontrollere az Xbox One-nak az, mit tudom én, nem kattan elég szépen, és akkor ehhez képest Afrikában még nincs internet, és ez még egy olyan third world problém, hogy, hogy ezt vagy mi nevetünk talán rajta, de komolyan lehet, hogy az, az, az hasznot, hasznot hajthatna abban a régióban. Csak nem érezzük igen, a dolgok súlyát. Erre szokott jönni mindig Birgéc azzal, hogy az emberiség hány százaléka nem fér hozzá rendes vécéhez, meg a hasonló ilyen birgéc meglátásokkal, és ott mindig azt érzem, hogy ő egy picit józanabbul látja ezt, hogy mi az a technológia, ami, aminek közvetlen hatása van a világra. Uh -huh. mm -hmm. Igen, na, igen, egyetértek, oké. Okay. Most például nem, nem, nem, nem, nem régen volt egy ilyen hír, hogy egy sokkal hatékonyabb, meg olcsóbb, meg biztonságosabb, meg akármi ószert segített kifejleszteni Bill Gates. Ami, van, grafén is. Például grafén is van. De nem egyet, hanem egy pályázatot hirdetett, és egy néhány nyertese van a pályázatnak, és ezek között nagyon sokféle új off megoldás megoldás van, és egyik izgalmasabb mint a másik. De, de azért, azért biztató, hogy, hogy attól, hogy valaki szoftverből szedte meg magát, attól még nem feltétlenül a szoftverrel akarja me, me, megoldani a, a világot. Hát ő már nagyon régen nem nagyon foglalkozik pont ilyen szoftveres megoldásokkal, hanem de azért, de azért a, a, tehát az információs társadalom erejét használja. Nem? Tehát ugyanígy információval kereskedik, csak most nem e, szoftver alapban ma azt, hanem... Hanem, e, hanem maláriás szagyogokkal fertőzi el a tervközműségét. Hát maláriás, igen, ez a híres eset, amit én azóta is sokfelé szoktam emlegetni. De inkább úgy mondanám, hogy a, hogy a network hatást használja, tehát a, a kapcsolatrendszerét és a, és a pénzéből következő hírnevét arra, Pont hogy aztán... Ez, ez az olyan hát. régebbi eszköz, a bőtületesen sok pénz felhasználása problémák megoldására. De ezeknek a problémáknak a megoldására nem magát az ő saját pénzét használja, nem? Tehát ő neki alapítványa van, és oda elvárja, hogy a haverjai adakozzanak. Alapítvány, de a saját vagyonából is nagyon sok van abban benne. Az igaz, hogy az ő pénzéből is van benne rendesen. Igen, az igaz. Nem mindegy, egy, nekem egyre szimpatikusabb a bőgéc egyébként, ahogy györegszik, öregszik. Ahogy így ah, ahogy itt igen, <gül> ő pedig talán nem, a fenet tudja. De igen, aggasztó érzés, szoktam el találkozni én is. Na, itt aztán most egy csomó olyan hírünk van, ami, ami valahogy a régmúltba tekint, de, de az első régmúltba tekintő hír az egy ilyen szomorú, szomorú darab. Mindig vannak szok egyébként, amikor a podcastban halálzásról rabatot kell nyitni. De... Azt a végére ah. szokás rakni, Nem. A végét az hagyjuk videmre. emberek bejönnek a munkába minket hallgatva, és nem vágják fel az erejüket a WC-ben, az végül is jó. Szóval, mielőtt a podcastt elkezdtük, azelőtt lettem a Facebookon, hogy, hogy Déta Manszer, akit amúgy az valójában Nagyriárnak hívtak, és, és én csodálatos Steam-punk billentyűzeteket, meg számítógépeket, laptopokat designolt, meghalt fiatalon. Sokkal több információt erről nem találtam, viszont ha rákerestek a globális interneten, akkor biztos, hogy szemben fog jönni olyan tárgy, amit magatok is láttok már, mert és, és mély, jövő vágyat kelt az emberben, és, és ezek az ő utcai voltak. Igen, és a, aki a mondjuk így a búcsúztatóját írta, az azt mondta, hogy, hogy ne szomorkodjunk ezen a dolgon, hanem inkább csináljunk valamit, mert ő is egy ilyen csináló ember volt, és azzal lehet a legjobban emlékezni rá, hogyha mi magunk is alkotunk, vagy előállítunk valamit, ami klassz. És ez szerintem egy jó megközelítés. Úgyhogy csináljátok valamit, amit ti csináltok gyorsan valamit. Én elmesélem azt a képtelen, képtelen hírt, hogy Hindenburg nevű léghajó, luxus léghajó, ami ugye a II. világháború előtt közlekedett, az Atlanti óceán felett. És elégett aztán, hogy szóval, csúnya baleset érte őt, azon megmaradt néhány sör. Mennyi fizetetek ti? Mi volt a legnagyobb összeg, amit romlott sörért fizetetek hát, Azért talán egy lőven Brauliert ráadásul. Én azt hiszem, hogy talán valami külföldi utam során volt olyan, hogy fizettem érte akár mondjuk 10 eurót is ami 2.000-3.000 forint, hát ehhez képest ez egy drágább sör. Ez egy 1937-es üvegsör, amire az vala, vala, valahogy túlélte a, a tüzet, de valószínűleg nyitva van így a cég alapján. Utoljában 2009-ben cserélt gazdát, akkor 18.000 forintért. Az ennek öt, a párjavált, amit Nem? Tehát, hogy nem, ez, nem. Ez, egy, ez egy teljesen originál ez, ez pontosan ugyanaz, csak gondolom belekórszoltak és nem tetszett, vagy Befektetési célból vásárolt sör? Sure. Befektetési célból vásárolt sör, sure, pontosan. Lényeg, hogy 18 dollárért adták el utoljára, és most, most is hasonlókat rendelnek tőle. Uh -huh. Igen, igen. Húristen, 18 ezer dollár, az nagyon sokat sörért, még akkor is a Löwen És 1937-ből származik, akkor jól lőttem be körülbelül a a Hindenburg katasztrófáját. Őröletes egyébként, hogy nagy Hindenburgos árverés is lesz egyébként, és összesen egy millió fontot remélnek a különböző dolgoktól, amit el fognak adni ez alatt. Annyira szomorú, tehát eddig edd csak amiatt szomorkodtam, hogy soha az életben nem fogok konkordal utazni, vagy konkordal, át konkordal átkelni az Atlanti-óceánon. És most jövök rá, hogy hogy Cepelin el se fogok átkelni az Atlanti-óceánon soha. Szerintem Mondok, egyáltalán le gondold azt, de lehet, hogy mind a kettő meg lesz. De lehet, hogy visszatérünk. Mi? Tudjátok, miből nem maradt még egy darab se? A Boeing 311-es repülőcsónak, amivel ugye Indian Jones utazna, hogyha az nem egy, egy short gép lenne, abból sem maradt egy darab se. Az utasod is szétfűri, a fenébe. Az ilyen rendes balukapitányos kapitányos hajó azért, vagy repülő. Úgy, úgy olyan téres belülről, abban van hely. Hát, néződik. hogy francia egyet feltankolodatok útnál, azt jó. Akkor én mégis inkább a Concordra szavaznék, meg a Hindenburgra, mind a kettő sokkal menőbb. De vas, én biztatnálak, szerintem még sok év van hátra az életünkből, és ezért aztán simán lehet az, hogy valamiféle szuperszónikus repülőeszközzel átszelhessed az Atlanti óceán, mint hogy arra is van lehetőség, hogy valamiféle nagy léghajóval tehess egy kört. Az egyetlen megoldás, hogy IPO után veszek mind a kettőből egyet-egyet. <gül> <gül> Mármint igen, szél, a, a IPO-ja. Egy, egy felállítés az m Ugye nyilván, nyilván, nyilván, ami megépítik a C-perint, addig lesz időm, uh, egy pár fel, felállít összetörnöm. Hát egy csomó cég van a világon, akik most is aktívan építenek hatalmas léghajókat, és aztán azt mondjuk uh, ilyen nehéz tárgyak beemelésére használnak. Most nem csőd, de megint a c nem? Azt nem tudom. De azt a tudom, hogy vannak tudom. német cégek, akik építenek a Goodyear, az például Amerikában üzemeltet, tehát of, nem az kominál, három darab hát... gépük is van. A Blimp és a cpi az azt most nem fogom tudni hirtelen megmondani. Az a merevvázó, nem merevvázó? Történet. Merevvázó, az lesz az, igen, struktúrálisan más. Uh -huh. Jó, akkor még azt tudom mondani, hogy a DARPA meg most fizetett nagyon sok pénzt, egy ilyen hülyeséget fogok mondani, figyelem, katamarán felépít, is, még széles törzsű, mint hogyha két darabból állna a tócból, aminek meg az a poénja, hogy robot is tudja vezérelni és Afganisztán vadregényes hegyei között, el ugye minden a előszert. És Igen. ami még rosszabb, még hogyha lenne is egy Zeppelinem, akkor se tudnám már kikötni az Empire State Building tetejére, mert ugye ott annak a teteje az egy Zeppelin kikötőállomás volt eredetileg. Igen. Aztán, hát lévén, hogy nem igazán volt ez használva a Hindenburg után, 53 ban átépítették egy sima átjátszóállomásnak, hogyha van pénzedet Zeppelinre, akkor valószínűleg megcsinálják neked. Illetve a másik, hogy itthon pedig, ha jól emlékszem, akkor a Weiss a repülőterén kell, a Weiss műveknek a Zeppeli repülőterén kell lerakni a Zeppelinedet, hogyha errefelé jársz, konkrétan a Graf Zeppelin 31-ben ott száll le. Uh -huh. Na, ha már ilyen retro témában vagyunk, akkor a következő is annak tűnhet elsőre, de... De nem az, és aki ezt beérté, ezt gondolom, a az lehetett. leheted. Azt is megjegyzésként odaért hogy nyugodtan hipsterezzetek le, hiszen egy hatalmas bakelit lemez volt, mondjuk Brooklynban, és ennek örül. É, igazán a cikket lehetne hipsterezni. De hát hogy... szerintem ez tök jó. Ez tök Persze, szép van egy csomó kis apró kutyűk, amik most talán, ugye tele van ezekkel a Kickstarter, és úgy szoktam kihúzni az adásnaplókból, amikor háromnál többet rakok be. Zene, az mindig jó, hogy az emberek zenélnek, az is király. Igen, és csak a legkevésbé praktikus hordozón gyakorlatilag. De viszont ez egy analóg hordozó, nem? És az csak uh, uh, eléggé egyedi dolognak számít, manapság semmi más uh, analóg zenehordozót nem ismerünk, ami, ami elérhető és amihez vannak eszközök a játszáshoz. Most nem mondjuk azt, hogy kazetta? A... A kazetta. Ez is az is az nagyon szép dolog egyébként. Igen. Jó igaz. Az valahogy nem annyira analog. Ez tudom, hogy egy nagyon hülye hangzik, de... de... Van egy ilyen műanyag tokja neki. Nem, nem azért, hanem a, tehát a, a, a bakállitra mégiscsak rá vannak rajzolva a rezgések. A kazettára meg, vagy az ott azért van valami... Ez egy mégsem látható. <síns> Igen. Na, de Tényleg kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy tud... Hogy, hogy néz ki az, az az üzleti modell, hogy megérje 2013-ban a Szardella évszázadában egy Bakelit boltot nyitni. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ez rentábilisan üzemeltethető. Biztos, hogy De másfél, én például azt nagyon el tudom képzelni, nem olvastam ilyen milyen utána, de bármelyik zenekiadónak simán megérheti a működési költséget, ami egyébként nem lehet nagyon sok, hogy fenntartson egy ilyen boltot és cikkezzenek róla végtelen sokat. Ja, igen, igen, igen. Hát még indiezenérre rámenni, Kickstarterre, limitált, kékszínű vinylre, meg a többi. Illetve összesen egyet elbír. Csak... igen, szóval jó ez így, jó, hogy, jó, hogy nyílik be a Én azt várom, hogy, hogy ilyen kézműves módon újra nyíljon egy ilyen blockbuster-szerű videótéka. Tehát oké, okay, hogy még, még létezik a, a videótéka, de azt a blockbuster mint. Erről nem is beszéltünk szerintem múltkor, nem? Nem, de mi is az a Blockbuster élmény? Ami... A Blockbuster az, az a legnagyobb amerikai a hálózat volt, ah. és vagy múlt héten, vagy két héttel ezelőtt zárt be örök körül, örökkére. Tehát teljesen csődbe ment, a, a boltokból adják el a, a rágú automatákat, ö, meg, meg az, az alig használt DVD-ket, és ezzel minden amerikai újság... Egy korszakot lezár, és, és nagy betűkkel sír, hogy, hogy, hogy elvesz egy gyerekkor, meg stb. De az, az lesz Alkolom érdekes, attán... amikor, amikor tíz év múlva lesznek ö, ilyen retrósított videótékek. Alkolom a Csengeri utcának és a Király utcának a sarkán sétálj be a James Dean videótéka neve, és csak azt kérdez meg a fazontól, mert én elfelejtettem, hogy mit válaszol nekem három 4 vagy vagy mik azok, amik még dvd n sincsenek meg neki, és sokan keresik. Van egy csomó dolog, amit nem adtak ki egyszerűen, és van valami, nem tudom én, két-három ezer kazettájuk. De azok elhasználódnak azért, tehát egy-két évnél tovább nem lehet egy videótéket romlik, romlik a minőségük, de azért azt gondolom, hogy ezek a filmek ma már nem használódnak tovább, mert olyan gyakran azért nem kölcsönzik ki őket. Nem nézik rongyosra nézők a nézők. Illetve ez kérdés. Illetve ez egy archiválási kérdés van. Gondolom, amikor már nagyon elhasználódik egy kazetta, akkor, akkor Torrent, Torrentből újraírják a VHS-t. Hát vagy a Be Kind Rewind című filmben, ahogy újra veszik. Ó, az milyen kis vicces volt. Na de, tovább, hogy de. beletemetkeztünk tovább. a retróba ezerrel. tehát beszéljünk a vinampról Mi még be mostanában? Sok minden bezárt mostanában, de hogy a vinamp is bezár, az tényleg egyfajta... Ilyen kés, vagy tördöfés a szívbe. Ez még csak a, a legkedvesebb, vagy a legkedvencebb zenelejátszónk volt egy időben, nem? Hát halottul jót vagy semmit, de én, én mindig szívből gyújtom a Winampot. A, a 8 .8 egészen jó volt, de most 5.66-tal a be, és nem tudom, hogy kettő között mit tudtak belerakni, a hasznos. A Winampot ugyanazok az emberek használják, akik a, a, az ilyen Norton Commander-szerű dolgokat. Hol ment a Norton Commander meséje? Én azt használom, jól? A Total Commander. -t. Hello. E ebben most be beletrapoltam. Te nem érzed, hogy jó rossz egy kicsit korábban. Nem érzem meg bántva magamat, de valóban Total Commander-t használok még PC-n. Mindig. De a Winamp az azért fura, mert az nyilván több 5-6-7 évvel ezelőtt volt. A a játszó, de amikor ma a, a Windows 8 on kellene lejátszani valami zenét, vagy egyébként akár a, a OSX mevők en akkor egyiken sincs egy olyan eszköz, ami adná magát. A, a Windows 8-nak van egy játszója, ami, ami annyira, eh, hogy is mondjam, csak életidegen, hogy, hogy fel sem erről, hogy abban... Tehát, hogy idegesen kiszoktam lőni, amikor elindul rajta valami zene, pedig egyébként végül is megszólal benne, a, megszólalnak a hangok. Akkor én meg cserébe elmondom neked, hogy uh, osx meg a Vox nevű appot kell felrakni, ami ingyen van cserébe, az App store kell letölteni, és az azt tudja, mint a Winamp, uh, mármint, hogy rádobsz MP3-okat is lejátsza, illetve amúgy olvassa az iTunes-nak a library-ét is, tehát mm -hmm. onnan is lehet válogatni albumok között, uh, és akkor itt véget ér egyébként a mint a bot olyan egyszerű, viszont mp 3 lejátszása jó. De hát nem mp 1 hanem, hanem arra, hogy a zenéid egy helyen legyenek. És akkor on onnan egyből ott van, hogy, hogy még mindig az iTunes a legalkalmasabb, még akkor is, ha most teljesen el van bonyolítva éppen. De mondtam, hogy olvas iTunes, ezért iTunes uh, library -t. Hát egyrészt, másrészt meg azért erre nekem egy alternatív válaszom van, alternatív már ez a mainstream, hogy, hogy hát, hogy a zeném egy helyen legyenek, azt a legjobban az olyan szolgálat. Nem mond a felhőd, nem mond felhőt. Biztosítani, mint a groove Shark. Miért nem mondjam? az a, az a ló Tehát Te Vannak az ilyen kőegyszerű, hogy eszközök, amiket túlhaladtunk, és van az, amikor túlbonítjuk. És akkor a kettő között kéne megtalálni a, a kezé a könyvtárokat, de, de nem akar eladni nekem dolgokat, és, és csak annyi gomb van rajta, mint kéne, mint például az iTunes 4-5 magasságában volt. A, az igazság szerintem kettőn között fél úton áll valahol itt a, a, egy proxy szerverben, de hogy, hogy azt gondolom, hogy egy csomó feladatra a, a felhő alapú zenelejátszás az tökéletes. Tehát a munkahelyen hallgatni az otthoni zenéket, vagy felfedezni új zenéket erre iszonya jó a felhő. Nyilván a... Biciklizés közben nehéz, vagy ma még nem is Magyarországon felhő alapon hallgatni muzika? A munkai felhő alapú zenehallgatással azért óvatosan. Az akkor működik, hogy munkahelyeden van elég széles internet minden embernek, hogy otthonról hallgassa a zenét, vagy felhőből. Hát Miért zene... ez nem adott, onnantól kezdve azért vannak problémák. Szerintem a zenehallgatáshoz nem kell olyan nagyon komoly felszélesség, Aminálhat a, a állat, rendelkezése bármilyen más munkahelyen, mint ahol te is dolgozol, kedves kert, de, de megoldjuk, jó? Hát ez szorozva, szorozva emberek számával mondjuk, hogyha van egy ezerfős vállalat, és ott mindenki, nem tudom, egy 128 kilobittel hallgat zenét, akkor ez már egy viszonylag nagy része a számlának, vagy az valami kimutatható? Ha mindenki, akkor igen, de szerintem nagyon kevesen vállalat van, ahol mindenki hallgat. Új mélységeket értünk Szerint. el egyébként. Szerintem a következő az lesz, hogy a a tudóalkalmazásokról fogunk beszélni. Jó, nem. Ne. Ne. Igazad van. Inkább. Van egy nagyon jó tudóalkalmazásom egyébként, csak nagyon, <gül> nagyon Abba hagytam. Beszéljünk menő szexi startupokról. Például arra, hogy mit gondol a Yahoo az Outlookról? <gül> Ebből Beszéljön. melyik volt a sexy startup? Hm, próbáltam hát, terelni. Na jó, hát a Yahoo azért most, hogy ilyen csinos igazgató nője van azért egy picit szexi. mint régebben volt, amikor hát nem az volt az ilyen mi... szexi vezetői. Jó, de attól, hogy, hogy megveszi a nagyon szexi a tumblr együtt, attól nem lesz startup. Hát startupnak én sem nevezném talán, de Marissa Meyer iránti rajongásom töretlen. Na, a startupságot azért meg kell húzni valahol annak a határát, hogyha egytől több felhőkarcolód van, akkor már nem vagy az. <gül> az első felhőkarcolón túl az ember elveszti a, a startup szűzességét? Igen, fordítom. de lehet, hogy székházat kellett volna mondani, és akkor alkalmazható világszerte. Igen, de akkor már például a Prezi sem lenne a startup, vagy teljesen startup. A, a Prezi az olyan a startup, mint amikor a, a 22 éves gyerek még a szüleivel lakik, és hát igen, még egyetemista, de azért már löknék ki az ablakon szerintem, vagy ajtón. Hát nem egy tudom. Egy át. Startup, izgalmas kérdés. Kockázati tőke befektetésből él. Ez szerintem egy, ez egy alap, és, és, és innovatív terméken dolgozik, innovatív megközelítésekkel. Ez a két definíció együtt kiadja a startup fogalmát teljes mértékben. Na látom, Á, ezzel megfogtalak titeket a Twitter is startup akkor, tehát hogyha nem kell a Twitter már IPO-n túl van, és az előző Luffy-ban az IPO volt a határ a startup és a Luffy között. Úgyhogy a Twitter már átsuszott a Luffy vállalatba. Értelek, tehát amit ősdére ment, az biztos Luffy. Hello Telecom, Hello Mol. Nem, forgatjátok a szavaimat. Az az elsődleges célunk. És ráadásul ezt úgy tesszük, Bocsánat, de ezt úgy tesszük, hogy nem is beszélünk arról, hogy mit mondtak a Yahoo felső vezetője az Outlookról. Még egy mondat, hagyd mondjuk, annyira szép nyilatkozatot kaptam a Magyar Telekom sajtóosztályától. Bocsánat, sajtó, sajtó, sajtó, kommunikációs igazgatóságától ez a szó, amit kerestem. Viber kapcsán kérdeztem őket, és az volt a válasz, hogy a Telekom hangszolgáltása nem lesz helyettesíthető bizonytalan minőségű internetes ívesokkal. Oké, <gül> oké, okay, okay, majd nem helyettesítjük, vagy csak wi de hogy ezt a kelt azért mondja, csak hogy akkor már alábérzet is legyen, mert hogy ugye ma valahogy az derült ki, hogy a, hogy a mobil szolgáltatók azok nagyon nem szeretik a Viber-t, és korlátozzák is ezt a forgalmat a, a mobil Igen, illetve egyes szolgáltatók a WhatsApp-ot sem. De amit ez konkrétan, vagy ezt a fajta dolgot? Például Skype az megy? Nem, nem, nem. A összes szolgáltató az olcsó csomagokban tiltja vagy lassítja legalábbis a voip legalább a, a Vodafone, az pedig a biztonsa kedvéért a Whatsapp jellegű üzengetős tudszokat is. És akkor az egyik az ugye arra hivatkozott, hogy, hogy bizonytalan a minőség, a másik arra hivatkozott, hogy ez az előfizetők érdekében van, hiszen így túl hamar elfogyna az adatcsomagjuk és ettől próbálják megkímelni őket. A harmadik nem tudom, mire hivatkozott, de tényleg mindenki játsza az eszét, pontosabban játssza a teljesen üjjét nagyon taktik voltak. No de, a Yahoo, ha már így eltereltem. Na igen, igen, igen. A, nagyon szép e, hasonlatot írtak a, a Yahoo e, vezetői a, az alkalmazottaknak, amikor arra próbálták őket rábeszélni, és mert tényleg ne használjanak a outlookot, hanem használjanak helyettén inkább Yahoo miatt. De mi is volt ez a hasonlat? Egy yeah. valami ismi, hogy, hogy hogy egy. Egy T-rex, valami, valamilyen dino, dinos dolog volt. De... A, a, a Japi dinoszaurusz szülők ö, magabiztos, Tiranoszaurusz-rex gyereke ö, magabiztosságával. Atya úristen, most olvasom ezt idézetet, de még nem raktam össze. Um, Pedig gyermekkorom a kedvenc könyvem volt a Jerry bácsi a dinoszauruszok földjén. akkor már Denver a dinó. Nem, az nem volt sosem menő. <gül> Jerry bácsi mindig az volt. De ahogy, ahogy itt olvasom ezt a kiszivárgott körű ez igazán, hogy is mondjam, csak olyan menő, menő nyelven próbálta megfogalmazni azt a Yahoo dolgozóknak, hogy ugyan, ugyan pattanjanak már le végre az autójukról. És egyébként azért értem, tehát, hogy a jahunál nál autókat használni az olyan, mint mit tudom én, mit mondjak, a Google Plus-on üzengetni a Facebook két alkalmazottja között. Én Igen, oda, oda nem véletlenül értem. használja az összes google és a Google Plus-t és rajtuk kívül senki más. Azért képzeljétek el azt a szituációt, amikor a yahoo egy ilyen kommunikációs középvezetője ö, leült a megbook air elé, fehér ingének felhajtotta a galériát, felgyűrte az ingóját és megfogalmazta ezt a levelet. Szerintem komoly Isz... meló lehetett. Iszony. Azt mondod, hogy ha ott nálunk a VS-ben valaki írne egy ilyen vicces levelet körbe, akkor... Te hiszem, hogy a srácoknál olvashatok annyi indexet? Na, hát nem pont vagyok. az, hanem, hogy ilyen viccesen írnám meg, hogy, a, hogy az ősülő indexnek már kilóg a segje a nadrágból, vagy valami ilyesmi lenne a levélben. Az, az mondjuk tényleg béna lenne. Ha lenne egy olyan mondat, ami majdnem 500 karakter és kettő szerepel benne, és nincsen benne pont, akkor igen, ott egy picit. Viszont szerepel az icipici terodaktil. Pontokkal. Az icipicit, az hogy is szoktuk fordítani magyarra? Icipici. Ici Pici, pici pe, Hát igen, mindenképpen. Még egy, még egy nyelvtörőt egyébként. Pici Pterodactylus. De már a is vannak problémák, azért ezt belátom. Na mindegy, a hír az végül is egyébként teljesen érdektelen. Igazán csak arról szól, hogy jobban nem szeretik az outlukot, amit egyébként értünk, mert hát ki szereti az outlukot? Na jó, azért van, aki szereti az outlukot. Az édesanyja biztosan. Vagy az édesanyja nem... biztosan. De szerintem a, a családon kívül is vannak, akik kedvelik, úgyhogy mégsem annyira gáz. De ha már, ha már itt a Microsoftot cinkeljük, akkor mehetünk egy kicsit még tovább a microsoft és ezzel átléphetünk a céghíradatú robatunkba. Ó, ez az év blamája, szerintem. Úgy véled? De miért? A, a, a hír az, hogy a Windows Phone-ra is elérhetővé válik az Instagram. De hol itt az év blamája? az évlamája ott van, hogy úgy érhetően az Instagram, hogy jó, nem sikerült befejezni minden feature-t, hiányzik a funkcionitás. Ez, ez még, még eléggé kellemetlen, mert hát az, az is már egy fél éve nem elérhető, de ezen kívül hiányzik a fényképkészítés funkció is. De a filtereket leimplementálták. Filterek vannak, igen. Tehát magyarul filtereket tudok tenni az egyébként elkészített fotóimra, és azokat meg tudom osztani az Instagramon. Sőt, Fogom meg tudod ezt... nézni másnak a képeit is. Fogom azok ezt át más, hogy egy picit hízelgőbb legyen. Egy nagyon remek képekre kihegyezett FTP programot adott ki Windows 4 az Instagram. Olyan kis izék vagytok, mert szerintem egyébként ez egy teljesen elterjedt felhasználási mód az Instagramnál, hogy az ember valami mással fotóz, és aztán a a fotók közül kiválasztja azt, amit megoszt Instagramra, és ráteszi végre azt a jó kis retro filtert, hogy Igen, valójában tényleg csak arról van szó, hogy a Windows Phone felhasználótnak az egyedi ö, felhasználási mintáikra optimalizálták ezt a programot. De nem, nem. Szerintem viszonyú bátor az az ember, aki közvetlenül Instagramból ö, indítja a fotókészítést, mert nagyon biztos benne, hogy amit le fog fotózni, az, ahogy le fogja fotózni, az elég jó lesz arra, hogy megosza. Szeríte a, -e a, a, a Snapchat-re is ö, ö, stúdióban komponálod a felvételeket? De szemét vagy mi már megint? Hát a snapchat nem, nem mondjuk a Snapchat-et nem használom. Az, az egyszerűen túl van az én korosztályom, mondta. Már -e értem. felhasználói? Egyébként igen, és akkor küldjenek is gyorsan nekünk egy-egy ami úgyis az évszava lett. E, a, a Snapchat, nem... mond? Fejezd be, kérlek. Hát, hogy én csak úgy gyanítom, hogy a Snapchat az a félmeztelen szelfiknek az elküldésére való, nem? Illetve a, Uf, ott nem a részek, részek barátaink letölt nadrágjának lefotózásának elküldésére. Nem, az ar, arra van, hogy ez most vicces, ez most érdekes, de két perc holva nem akarom uh, visszakeresni a Facebookon faláról. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon spontán és nagyon uh, érdekes... érdekes. Fiatalos és dinamikus, pontosan. Ez ja, a ez jó, fiatal nagyon fiatal. be is jön a Snapchat pontosan ezért, hiszen nekem általában bejönnek a fiatalos és dinamikus dolgok, ugye? <gül> nagypapa, igen, de de, de, de én egyszerűen nem, nem tudom kivel használnám, és nem tudom, hogy pontosan mire. Na mindegy, de jó, de mindegy, mindegy, nem a Snapchatről beszélünk, az Instagramról beszélünk, szerintem az nem rossz hír, hogy jön a Windows 4 és azt mondjuk értem, hogy azt mondjátok, hogy azért az, azért az valamit elárul a platformnak a népszerűtlenségéről, vagy, vagy mondjuk hogy térnyerésben még hátrább levő mi arról, hogy egy idő alatt sem megcsinálni rá egy rendes Instagram klienst, mert hogy nyilván az Instagram maga is leszarta az egész forradatot. Igen, ezt is már nagyon régóta ígérgették, tehát nekem úgy rémlik, hogy ilyen két nagy Microsoft fónos konferencián is bellett harangoz, harangozva, hogy jön mindjárt, jön mindjárt. Hmm. Hát figyelj, ez nagyon sok mindennel van így a Windows phone hogy úgy nem annyira híz benne a, a, a világ. De ha már itt a Snapchat-et és az Instagramot egy helyen emlegettük, akkor a következő az pont ide kapcsolódik, mert úgy tűnik, hogy az a plecska, hogy, hogy lesz privát üzenetküldés az Instagramon, ami gyakorlatilag ugye a Snapchat-nek egy változata tudhatna lehetni. Tehát, hogyha a Facebook nem tudta megvenni 3 milliárd dollárért a Snapchatet, akkor az egy millió dolláros gyakorlatilag ingyen megvett Instagramba fejleszti be lesz az egy feature. featuret. Igen, igen, igen. Amit mondasz, az... Én, jó! ...bunyoros, de nagyon Igen. ...gazdaságos. Igen. hogy érzik magukat most éppen nem éknél a, a kokainhalom közepén a tárgyalóban. a <hállt> Ők viszonylag boldogan, illetve most pereli az egyik alapító a másikat. De nyilván csak azért, mert annyira túl van pörögve attól a kokainhegytől, amit orral orra szívta át magát. Igen. De ha már emlegettétek a 3 milliárdot, akkor ide előrehozom azt a következő hírt, hogy valaki megpróbálta felértékelni a Dropboxot és 8 milliárd dollárig jutott a számolásban. Jó, ez annyira szomorú. Ami azért, egy, ami azért tényleg egy nagyon nagy szám. A Dropbox egy olyan cég, amit alapvetően szeretek. Ez viszont arról szól, hogy gyakorlatilag mindig nem tudnak megállni a saját lábukon, és újabb tőke befektetést szeretnének ö, kapni. Ebben nincs igazad. Ezzel viszont komolyan, és a, a üzletember nyakkándőmet felöltve is vitatkozni. Egy bizonyos szint után az ember, amennyiben az az ember, ez startup cég, nem azért választ újabb befektetési kört, meg újabb kockatőket injekciót, mert pénzre van szüksége, hanem egy csomó egyéb oka is lehet annak, hogy miért engedsz úgymond az üzletedbe kockázatütőkét. Például minden, minden irányból eszi a, a piacát, a, a Microsoft is, meg az Apple is, meg a Google is, meg az Amazon mindenki. is, meg nagyjából mindenki, és egyre, egyre inkább úgy tűnik, hogy egy feature, egy, egy nagyobb termékben egy kisebb funkcionitás az, az, amit te csinálsz, és nem egy önálló terméket. Úgyhogy, úgyhogy még, még nagyobbra kell pumpálnod magad, miatt, miatt, miatt, miatt teljesen összeomlik az egész. Hmm, hmm, hmm. Ezért lehetséges forgatókönyv, de azért az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy egyszerűen csak azért fogad el egy újabb pénzinjekciót a, a vállalat, hogy, hogy ezzel bizonyos befektetői körök vagy bizonyos üzleti körök felé kapuk nyíljanak számára a, a befektető kockázatőket társaságon keresztül ismerünk olyan magyar startupot, aki ugyanilyen módon fogadott el a harmadik körös befektetést. Na mindegy, a, abból még, vagy ettől még bőven igaza lehet gaznak, amikor azt mondja, hogy, hogy egyszerűen csak menekülnek a, a nagyok elől, vagy a, próbálnak a nagyok előtt maradni a futóversenyben ezzel a pénzinjekcióval. E, hát figyelj, de mi drukkolhatunk nekik, nem? Igen, őket szeretem egyébként alapvetően. És egyébként iszonyú jó, hogy a Dropbox az elmúlt időszakát, az amennyire én tudom, nem új funkciók kifejlesztésével töltötte, hanem partneri megállapodásokat kötött sorban, és ma már aki számít egy kicsit is, az, az a Dropboxon keresztül szinkronizálja a különböző platformok között a appjának az adatait. Azért fejlesztettek be a dolgokat az ilyen, kamerás screenshot-lementős backup dolog, az, az, az vastagon az elmúlt fél évnek a fejlesztése náluk. Uh -huh, uh -huh. Helyenként Jó, már, már nyomolósan is próbálj magát rád dumálni, hogy ó, látom, vannak hípegjeid, ne töltsük fel ezt a felhőbe mindet most. Ezt viszont, ezt viszont mindenki megpróbálta, aki valahogy is képkezeléssel foglalkozott, hogy ezt a kérdést feltegye. az ember bedug egy, egy SD kártyát a számítógép akkor legalább három szoftver próbálja azonnal megkérdezni, hogy jó, jó, hadd be én, léci, létszi. Szinte már, hogy ez egy modortalanság. Tehát Abszolút az. Olyan, mintha az utcákat járnak, nem tudom, festék, búgatok, és időnként megpróbálnak kifesteni a házadat, és a felénél beállítanak a számlával. De hiszen ez egy teljesen létező üzleti stratégia, és nem is tudnád elképzelni, milyen végtelen sokféle módon élnek vele nap, mint nap. Hát azért, de egyébként te pont el tudod képzelni, igen, de hogy, de hogy mennyire vicces az, hogy újságíróként nem egyszer találkozhat azzal az ember, hogy kap egy olvasói levelet, ami arra hívja a figyelmét, hogy a cikk, amit tegnap írt, az ezeket és ezeket a konkrét nyelvtani hibákat, elütéseket és félregépedéseket tartalmazta, és tehát elküld egy ilyen korrektúra verziót a konkrét tetszikedből és hozzáteszi azt az információt, hogy egyébként ők egy ilyen nyelvi szolgáltató cég, és nagyon szívesen vállalnak bérkorrektúrázást bármilyen szövegre, ha gondolják. Na, ilyet, ilyet még például sosem kaptam. Nem mondod. Szerintes ez, ember vagyok. Azért lehet csak, mert a, mindig a, a, a egykori vezetődön megakadt ez a, ez a levél, és már hozzád nem jutott el. Elképzelhető. <gül> Mindenesetre kényelmes helyzetben nőttem fel, ezt eddig is tudtam magamról. Szerintem a családban korrektorok között. <Szont> Na jól van, akkor a Dropboxnak. Eh, hát nem tudom, azért azt nem hiszik el, ugye, hogy 8 milliárd dollár az értéke. Hogyne, az, az több mint két Snapchat. Vagy ha igen, akkor annyi, annyi értelmesebb dologról lehet elkölteni azt a pénzt. Aból már nagyon sok mindent lehetne venni, abból már egy drón hadsereget is fel lehetne állítani. Mennyi most egy Concord? Öm, ezt nem lehet már igazán venni. Nézd, a német légügyi múzeumnak nem tudom, melyik városban volt. Ott még egészen biztosan szereztek egyet az elmúlt pár évben. Nézd, ujj, ujja már nem lehet. És tudod, hogy hány kilométer vagy használt van? Na jó, de a hazást talán, hatás, az talán női biztos női vagy Női sok sofertől. Nem bajnod, vagy dalas hangárból. állapotban hangárban tartott ügy. Mindegyik körorvos. <gül> Jó, van szerintem egy kicsit túl van az a Dropbox, meg erről szólnak a, a, ezt a hírt kommentáló források is. De, de oké, okay, de ez nem olyan nagyon nagy baj. Viszont van még két Microsoft-os hírünk is, ha már itt a cégeknél tartunk. Beszélünk sokat arról a cégről? A Microsoftról? Afi a nosztalgiából, beszélünk szerintem erről a cégről. De akkor ezt a két hírt nagyon gyorsan el lehet intézni. Két tényleg egy-egy mondat. Az első az, hogy még létezik a Microsoft. Akkor három hírünk van. Akkor három hírünk van, de ez az első szerintem azért nem vágott elbe senkit. Tehát nem volt az, hogy most itt többen a térdre hogy isten még mindig. Azt hittem, már elég becsuktak. De viszont a második, hogy egy egyébként egy, egy hölgy vezetője mondta a Microsoftnak, azt be nem tudom, ez miért veszem ide ezt a gender kérdést, de hogy, a, hogy, a, hogy jelenleg három Windows verzió létezik a világban. A, ami a, a, a Windows 8, a Windows RT, meg a, meg a, a Windows Phone, és hogy, és hogy már, már nagyon komoly lépéseket tettek eddig is a, a felé, hogy ezeket összevonják egy közös operációs rendszerbe. Ugye a kernel az már lényegében ugyanaz, de, és a tervek úgy szólnak, hogy hamarosan, vagy belátható időn belül nem lesz ez a három különböző irány, hanem egy közös Windows lesz. Ami szerintem jó hír a fejlesztőknek, meg egy ilyen értelmes lépésnek tűnik, ahogy nem. ez a nagyon erőltetett összevonási törekvés ezzel vezetett oda, hogy a kiadása után mennyivel vagyunk egy-másfél évvel kb. A Windows 80 mindig 7,5%-on áll, Windows XP31, Windows 7 46, és ez a világöztes operációs rendszere a netmarket Share adatai szerint. Ez mi ez weboldal látogatás alapján van, hogy becsülik ezt meg? Kettő, de sokkal könnyebbet most a fagban nem fog temetkezni. Hát, de valami ilyesmi lehet egyébként, igen. Ez, szerintem azért ebben nagyon benne van az is, milyen érdekes, hogy leragadtunk ennél. Szóval, hogy ebben nagyon benne van az is, hogy, hogy, hogy a Windows 8-on megpróbáltak lépni egy ilyen, egy ilyen game changer húzást amennyiben azt mondták, hogy jó, akkor most ezt a sok-sok éve megszokott user interface-t vagy, vagy user interface metaforát lecseréljük egy újra, és ez nyilván fájni fog, és nyilván egy ekkora felhasználói táboron ezt keresztülverni nagyon lassú és nehézkes dolog lesz, de most bekockáztatjuk ezt a lépést. Tehát Én inkább azt látom ebben az alacsony market share-ben, amit a Windows 8-hoz hogy túl nagyot lépett, de egyébként egy szükséges lépést lépett meg, és bevállalta azt, hogy egyébként szerintem remek ütemben, tehát pontosan a, a, az érintőképernyős e, eszközöknek, az elterjedésének a hajnalán, hogy még most meglépte azt a, azt a lépést, ami majd ahhoz kell, hogy, hogy érintőképernyőn is használható legyen a Windows 8, és mire ezt így, ezt így benyeli a közönség, addigra már úgyis csak e, ilyen touchgépek lesznek körülöttünk. Ezt azért megváltjuk. Én nagyon skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy touch lehet-e és munkát végezni, és, és pont ezért nem tudom azt, hogy nem úgy lőtte kapura Microsoft, hogy egyáltalán nem volt a labda. Hát Ez ezt... nagyon furcsa kép volt. Azt igen, de azt kétségbe vonni, hogy, a, hogy a, a touch interface le fogja uralni a világot, az szerintem nagyon bátor, mert hogy, mert, hogy elég a Touch interface jelentő törelőre uralni a világ egyik felét. Ugyanakkor ezért, meeting utáni memót írni, meg egyszerben adatsorokat idomítani, azt valószínűleg nem touch interfészen fognak csinálni. És az a nagyon nagy kérdés, hogy a, azok az eszközök, amik lecserélték a munkai írógépeket, azok, azokat le lehet -e cserélni társos cuccokra, vagy belasíti az egészet a fenébe. Hát, vagy, hogy, vagy szerintem inkább az a kérdés, hogy megtaláljuk-e azt a, mármint mi informatikusok, vagy mi, mi informatikai világ, megtaláljuk-e azokat, azokat az input eszközöket, amik, amik hatékonyá teszik a felületek használatát? Tök izgalmas lenne például természetes nyelvi eszközökkel megoldani ezt a problémát, mert akkor visszajönne a nagy nyíratirodák helyett az egyfős iroda. Hát, hogy egy van? Hát, vagy a, a, a nyakra tetofált mikrofon a Vagy a közvetli idegi interfész részcsatolókkal. Hmm. Na így. Uh, a rész az fájhat. Reggelente lemosod zuhany közben <gül> a acetonnal. <gül> fogass kerekekkel, akkor már nem csak részrel, így simán. Isten, még jó, dugattyúkkal. Fogas kerekeket, és dugatjukat akarok tehát, ha váltatni a nyakamra. Na még egy Microsoft-os Oda, Köszi. Még egy Microsoftos hír, de ez tényleg rövid, hogy a, a Nokia Lumia-t majd mostantól úgy fogják hívni, hogy Microsoft Lumia. Szerintem ez egy fontos hír, de ennél többet nem kell róla beszélni, csak hogy a, hogy a felvásárlás eredményeként el fog következni ez a pillanat, erről szólnak a híreket, hát az tök rende van, nem? A Microsoft megvettel. A Nokia készülik, gyártó részlegét, akkor most átnevezés és a Microsoft Egyébként pont így hardwareben ugye mindig jó volt, nem? Tehát, hogy jól vette meg a, a, a különféle hardware gyártó cégeket, és, és maga is jó hardvereket gyárt, úgyhogy nem lesz egy rossz hagyomány, ha most már lesz telefon is, amit Microsoftnak hívnak. Fordítsunk egyet ezen az egészen. Az nagyon mit, egyébként hogy a szoftveres cégek mennyire képtelenek ostorral és Kézben megfogott karos kell, meg a másik hozzávágott üres sörös üveggel kordában tartani a készülők gyártókat. Ezt még senki nem tudta igazából ember módjára meglépni, hogy, hogy neki egy termék legyen, amit a hardvergyártók nem csesznek el. Igen, és ezért inkább vesz egy hardvergyártót, csak hogy megoldja valahogy. Hát, ez a kartezianus felosztása a szoftvernek, vagy a hardvernek, ez nem működik esetenként most azon gondolkodom, hogy tudok egy olyan céget mondani, aki, aki jól ötözi ezt a kettőt, és, és egyszerűen a gyártó és nem az Apple az, mert igen, igazad van, mondhatjuk ezt, az Apple jól ötözi ezt a kettőt, tehát tudunk egy ilyen céget mondani. Igen, vagy még azt tudjuk mondani egyébként, hogy ahol, ahol a szoftveres cég annyira, annyira kereken beszerződött a történetbe, hogy hogy ne nagyon lehessen ellene menni, ott működik ezek mondjuk a Nexus eszközei a, a Googlenek. nek uh -huh. Igen, elfogadható De mihét meg... válasz. miért megjelenik ott a, a másik igény, onnantól kezdő problémák lesznek. Uh, annó pár, hát nem is pár hónapja, az évelején olvastam egy ilyen ex Microsoft os csávónak a mint beszéltem is és ő mondta azt, hogy volt egy olyan pillanat a, a cég történetében, és a, a Windows akkor is szakaszairól beszélünk, amikor voltak ikonok hogy ezzel le kellett beszélni a különböző hardvergyártókat, hogy dupla meg tripla meg még nagyobb szélességű ikonokat ne pakoljanak rá a, a desktopra, amit aztán eladnak valakinek, hogy ott legyen ott az ő eszköze, örületesen nagy Úgy <hums> Ehhez képest az előtelepített uh, trial antivírus az igazából a, a jobbik jövő. <hums> <hums> Szép kifejezést használtál kell. Hát olyan végigasztaló volt ez. Igen, igen. A... Megint egy szolgálati közleményt, vagy megjegyzőt szeretnék tenni, hogy, hogy, és egyfajta ilyen műhelymunkát a, a hallgatók elé tárni, hogy így, hogy pont egy óra eltelt az adásból, belevágunk -e ebbe a második ugyanannyi linkbe, mint amit mennyiről eddig beszéltünk, és csinálunk-e egy, egy dupla, dupla adást, vagy, vagy csak kiszemezgetjük a legjobb híreket? Szerintem húzzuk ki most az adás felét, itt már úgyis a kevésbé izgalmas linkek vannak, és zárjuk lengyed, de alatt. Mindenki húzzon ki két linket. Akkor most élőben szerkeszteni fogjuk az adásnaplót, addig a kedves hallgató, Üljenek. Hallanak. Üljenek szép nyugodtan, mindenki kihúzhat valamit, ezt mindenki ezt nem húzom ki. Figyeljetek, az okos kesztyű az marad, jól? Hol a, Nyilván, a Ott van. Annál is inkább a formázásban található, annál Líges, is inkább a nagyobb a hogy pont marelkedett valaki a Twitteren arról, hogy addig várja, hogy igazán istenesen hideg legyen, mert neki 920-as lumiája van, amit finnek terveztek. Ott hideg van, tehát kesztyűben is használható, bármilyen kesztyűben. Igen. De az hogyan, tehát az akkor nem, nem olyan érintő képernyős, mint a. A, a kapacitív a... képernyő van, csak volt valami trükkük. Az érdekes. Ezzel is harangozták be, tehát ez volt igazán az első nagy harveres dobása 2013 a 2010 a nem a kesztyűs használat. Bár mégis csak venni olyan kesztyűt, ami tudja kezelni az éliteképernyőt, mint egy külön telefont venni, csak erre a célra. Nem, olyan eszközöket kell csinálni, ez nem kell további ruhadarabokat venni, hogy alkalmazhassd olyan ö, élethelyzetekben, ami nem Kalifornia. <gül> Igen. Na hát akkor még itt... Ö, ez... a céges Pinterestet? melyik volt én az? Voltam, én voltam. Pedig, pedig ott van a Maerszknek Moersnek a, Maersz a, a, a szóló Pinterest. Belinkele neked holnap a postba, hogy őljél. Kedves hallgatók, elmondom egy mondatban a hírt. Vannak nagyon vicces céges Pinterestek, azért nagyon viccesek, mert úgy néznek ki, mint egy random nagyvállalatnak a, az ilyen pressz oldala, ha még nem jártak ilyen, akkor mindenképpen nézzétek meg, ahol stockfoto jellegű dolgok vannak. Estünkben a Moersk. Hajótárságnál óriásnak hajók és mosolyogó mérnökök. Úristen, de szexi. Egész biztosan el tudom hogy van, aki erre, erre rápirög. A nagy hajók és a mosolyogós mérnökök az biztos, hogy egy ilyen. Tehát, Ó, de, de van itt. forrása lehet. Van itt Legó figura is, vagy Legó épület, amit, amit raktak össze, egy Legó űrhajó, amire rá van írva, hogy Mars-Space Land. Uh -huh. Hát akkor hogy a most, most tartunk ott, hogy az eredeti hírt azt sajnos kihúztuk, de viszont az ő fejlemény hívét azt már megbeszéltük. Magyar a, a lényeges dolgok a viccesek, az izgalmasak. Igen. Az okos kesztyű az mindenképpen az nem vicces, az egyszer inspiratív, az egyetlen ilyen, ilyen olyan kütyű érzetű, kütyű hír ezen a héten szerintem, mi szerint is, hogy valaki csinált egy olyan kesztyűt, ami nyilván mozgást érzékel meg Meggyorsulást, meg minden ilyesmit, meg hozzá egy telefonos appot, és az a lényege, hogy, a, hogy ebben a kesztyűben a a jelbeszéd jeleit használod, akkor a, a hozzá kapcsolt telefon kimondja ezeket a jeleket. Tehát egy, egy süketnéma e, halló e, nem transzformációt, hanem han, han transzlációt, tehát fordítást tesz lehetővé ez a tud. Szerintem nagyon mulatságos. Tök jó most ez a termék? E, azt hiszem. Igen. igen. Ez egy prototípus. Több, mint szabadon. Ez egy prototípus, igen, mondhatjuk egy prototípus. De, de nagyon jó. Egy azt komoly lesz, kérdést én... vett fel. Hány ördúló van benne? Uh, nem, nem, nem, nem, nem ennél sokkal durvábbat. Uh, hogy uh, ukránok csinálták, tehát az ukrán jelbeszédet biztos, hogy tudja. De ugye ennek is van valamiféle regionalitása. Sőt, Sőt, ez van. Csinált, nem, egy, nem egy univerzális nyelv, amit a egy univerzális a Erről hosszan tudnék mesélni. Nem egy univerzális nyelv, vannak, sőt, még tájszólás is létezik benne. De és akkor ezt, ezt hogy kezeled le? Itt hirtelen nagyon sok adat kell az egész mögé. Hát de ezt ugyanúgy kezeled le egyébként, nem is hát ezt ugyanúgy kezeled le, mint az összes ilyen mintafelismerésen alapuló eh, rendszer. Tehát, hogy, hogy mit tudom én, ahogy az ilyen nem emelem fel az ujjamat, és úgy hiszek be a billentyűzeten egy szót típusú történetek is nyelvi változatoktól hemzsegnek, meg a helyes írási szótárok is elkészülnek minden nyelvre. Igazán itt az eszköz a lényeg, ami képes a, az új mozdulatokat és a, a kéz elhelyezkedését lefordítani valamiféle jól értelmezhető jelrendszerű, illetve kódrendszerű, és hogy aztán már az, az hogy, hogy, hogy tudom, hány ujjam és hova hajlítottam, az mindegy. Uh -huh. mert, ha valahol hajlítottam, az egy szótár dolga onnantól, mert 10 byte le lehet írni egy kézmozdulatot, akkor ahhoz nyilván lesz egy szótár pillanatok alatt. Szerintem ez tök jó. Tök, tök jó. jó. Egyáltalán végre valami, mert Na, és akkor biztosabban is egyet fogunk érteni, hogy micsoda remek hír, hogy a Moto G, amiről a múlt héten beszéltünk, a Motorola-nak a nagyon olcsó okos telefonja, Eh, amiről azóta minden Review azt írja, hogy ez a legjobb olcsó okos telefon, ami kapható, meg hogy a motorola hidat vert az olcsó és a jó okos telefonok között. Szóval hogy a Moto G, eh, amiről a múlt héten még azt mondta Gass, hogy csak a, csak a jövő évben lesz kapható, az már is kaphatóvá lépett elő az Egyesült Államokban, meg lehet venni 140. 180 dollár, dollár. 180 dollár. Gáspár. Igen, én Mi ettől szóval a hírszól nagyon boldogtalan vagyok. Miért egy csomóan fogják kérni tőled, aki most New Yorkban nem sokára, hogy hozzá? Egyrészt ezért. Járnék um... a sorba. <gül> Másrészt, a Másrészt viszonylag elégedetlen vagyok az iphone mm. <gül> Hogy Hogyhogy? És már megvettem, és most nem, akarok, nem akarom azt eladni, és akkor venni és és és, és, és, és, és, és, és Egyébként, megveszem az iPhone-odat. <gül> Cseles. Egyébként, é... 5 perc Eladott találkozol a leendő vevővel nagyjából, a, ahol az ilyen telefonneperek szoktak találkozni, valami vasútállomásnak a bejáratánál, 15 perc alatt nincsen telefonod. Igen, és ha mélyen áron alul adod el a iPhone-odat, abból is vehetsz két MotoG-t. Na látod, vehettem volna két MotoG-t. Hát, nem, én és akkor még SIM kártyát kellett volna cserélnem hozzá. Nehéz a te életed, együtt érzünk veled. Nem, azért másról én én aktív Android felhasználóként viszonylag gyakran gondolok arra, hogy ha lenne egy iPhone-om, akkor egyáltalán nem kéne ilyen tárgrányölt szemekkel tétován bámulni a képernyélet, hogy ez most mi a fasz. <hállt> azt, hogy, tehát, hogy úgy, ott nincs meglepetés, hogy egy hardware van, és azon az egy hardware mindenki számára ugyanúgy futnak az a Egy harvernek egy harver van, viszont a szoftverre az sokkal butebb. És, és oké, okay, hogy, hogy új, új alkalmazásokból legyen, erre jelenik meg korábban vagy hamarabb, de amire Androidra átjön, arra jönnek, hogy hogy kéne csinálni. Hát igen, van egy ilyen hátránya valóban. A nehéz döntés, én most éppen azon vagyok, hogy, hogy de ezt, már, ne, ezt nem nem az van, hogy ezt minden adásban megbeszéljük, hogy én szeretnék egy új telefont. De időnként megbeszéljük, és itt szeretném mondani, hogy egy, egy hamis kettőségben gondolkodtok, mert van Firefox-os és Jolla is. Sőt, sőt, a Windows Mobile, ahol, ahol az Instagram-ból nem, nem kell a készítéssel bajlódni. Viszont van belőle egy új sárga, Igen, azzal még de... tartozik nekünk a mobilgyártó. De bocsáss gyártólág. meg, a, Mo a Moto g is van sárga. <sínt> nem. A Moto X-ből van sárga. Igen. A Moto G az csak fekete. Ezt, ezt most megnéztem, mert... Nem az eleje. Az eleje. Nem, az, az, az fekete, mind a két oldala. És amikor, és amikor arról beszél a motorról a, a promóciós anyagokban, hogy ez cserélhető a, a, a hátlapja, akkor ha megfigyelitek a csillagot, meg a live visited, akkor hétel elkezd a Moto X-ről beszélni. A, én most, el, ma este elolvastam a MotoG review-t, ami arról szólt, hogy cserélhető hátlapja, kapunk is hozzá csomagban másik hátlapokat, az az egy baj van vele, hogy kurva nehéz lecserélni a hátlapját. Tehát, hogy a lepattintás helyett itt valami iszonyatosan körülönlevágós, feszítős hülyeskedés van, de szóval a cserélhető hátlapja tényleg nem a Moto a Moto -nek. Fél nek A félpont. Félpont. Igen. Csusszanjunk is tovább rajta, a MotoG egy izgalmas cucc, tényleg az való. Úgy néz ki, hogy a motorola most az a, az a taktikája, hogy elkészít remek telefonokat, beleteszi a stock Android legújabb verziót, és ezt mélyen a piac alá árazza. És nem hozza be Európába egyelőre. Igen, a, a google a hardware diviziónának most az üzleti modellje, hogy megölje az összes többi hardware gyártót. Ez egy Respektálható elképzelés, hogyha valakinek Hull -hullajtunk van... Hullajtunk könnyet. Jó, hogy jöttél, mikor mész? A legtöbbiért nem hullajtunk könnyet szerintem. Na, mink maradt még? A következő prezent. Én ezt prezmán, mert, Biztos, hogy be. Én ezt, én ezt szívből kihúznám ezt a... a, a, a Úzat ki, de egy mondatba tényleg belefér. Mondja é, egy mondatot. Be. róla. Nem is tudok róla többet, csak hogy, hogy egy angol vállalkozás megcsinált egy új prezentációs eszközt, ami szintén nagyon szuper és cuki, de hogy milyen feature-ek vannak benne, pontosan azt nem tudom. Az viszont egy új feature benne, hogy valahogy a, a konferencia, tehát az előadásnak a, a nézőközönségét is igyekszik bevonnia az előadás menetébe. A lényeg az, hogy úgyis mindenki nyomkodja a telefonját, vagy a tabletjét, miközben néz egy konferencián egy előadást, akkor már miért is ne szólhatna vele az előadásból. Tehát mondjuk a prezidbe bele tudsz tenni valamit a prezentációt, vagy egy szavazást, amit a közönség egyből nyomkorázhat is, és az visszajelződik. Hogyan figyeljünk még kevésbé az előadásra? Eddig csak a prezidet olvasták, most már is lapozzák, és azt olvassák. <hats ok> Hmm, Egyetem egy és a... nagyon jó tud lenni. Ez egy logikus tovább lépés irány. Azt nem tudom, hogy jól csinálják-e meg, de, a... de egy. Az egy megtekintést egy érdekes... megér. Az egy érdekes indikátor lenne, hogy csinálod az előadásodat, és egyszer csak kapsz egy kicsi alertet, hogy figyelem, a közönségnek a 80%-a már véglapozza az összes szlájdodat. Szerintem, Fé? de kérdezhet, a kérdéseiteket. Igen. Hát jó, ez tényleg ennél többet, mint ezt az egy pár mondatot nem ért meg, viszont a pulyka kérdés, ami az utolsó hírünk, az mindenképpen kifeketi a ide hiszen erről beszéltünk az elején. Mert különben adhatnánk egy új címet is neki. Holna... Adásunk pillanatában a holnap van Amerikában a Thanksgiving című ünnep, amiről csak annyit érdemes tudni, hogy egy pulykát esnek, kettő utána a kajakómás, egy foci meccset néznek meg utána. És Magyarországon hálaadásnak nevezzük ezt a... a Magyarországon a nem család, nevezzük háladásnak. Mert, minden létezik minden létezik, mert magyarul nem létezik ez a dolog. De a Thanksgiving az nem a hálaadásnak a megfelelője? De. Tessék, fordítsunk le mindent, és, és uh, beszéljünk még, még uh, verdegyuláról Gyuláról. Balázs Gézet, kérem szálljon ki az adásban zavarja. <laughs> Na, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy pulykát tesznek az amerikai ezen napon. Hosszú és nemes hagyománya van annak, hogy ezen a, ezen a szent napon a fehérház két felajánlott pulyka közül az egyiknek kegyelmet ad, a másikat pedig megeszi. Hát nem is a fehérház, hanem a fehérház ura, a mindenkori amerikai elnök. Igen, és idén, és idén, nagyon, idén nagyon szociális média kompatibilisan a, a két jelöltet, karamelt és popcornt versenyeztették, felsorolva a súlyukat, magasságukat, hogy milyen, milyen a sétálásuk, milyen, milyen a hangjuk, mi a kedvenc ételük és mi a kedvenc daluk. A karamellnek, a Lady Gaga-nak a bedroom -e, és az egyébként győztes popkornnak, a beyoncé szének a héloja, tehát végül is a jó győzött. És megszavasztatták az embereket mert lévén demokrácia az Egyesült Államok, megszavaztatták twitteren, Instagramon és Facebookon, illetve lehetett e-mailben is szavazni, ha jól látom, hogy, hogy melyikük maradjon életben. Csavar a csavarban, hogy azért annyira mégsem demokratikus az egész, hogy minden kettő életben maradt az egész egy ilyen um, paródia a demokratikus folyamatoknak. Azt nézem egyébként, hogy 1 egy óra 20-kor délután volt, egy olyan alkalom, amikor Obama elnök Ustream-en jó Ustream nek tűnik gyanúsan ez a motor mindegyis, uh, élő videóadásban adott kegyelmet az egyik pulykának. Majd aztán, amikor a kamerákat lekapcsolták, akkor rákacsintott a másik pulykára, te is mehetesz. Nem, nem, hanem hogy épp azt mondta, hogy oké, okay, színész úr, megnyugodhat, nem lesz baj, ön is szabadon távasza. Egy kérdés van, csak csak ezután, hogy mit esznek. Biztos pulykát. De melyikért fut? Egy harmadikat. Egy no-name Egy olyan úgynevezett... nem. Guantanamo pulykát. Egy Guantanamo pulykát. Ú, szegény állat. Ú, ezen sokat rantottunk. Igen, de azért ez Viszont... e vicces így. Milyen nem mond a viszontot. Azt akartam mondani, hogy mondjunk még gyorsági mondott arra, hogy a Steamen óriás nagy leárezdások vannak, ismét lehet játékot venni szakajtóval euróért, aztán köszönjünk el. Szakajtóval euróért lehet venni a steam játékot, akkor ezt a mondatot többször is elmondtuk, úgyhogy én bátran mondom azt, hogy szervusztok, kedves hallgatók. Szervusztok, kedves hallgatók. Sziasztok.